А вона за харч своїми малими руками і ногами відбувала. Хоч матері за те плачено менше, що вона з дитиною була. Та як умерла мати, то тоді вже і світ бідній дівчині потмарився. Мати хоч і погримає, і поб'є було, та й пожалує. Левантині й сонечко засміється. Тоді було, Левантина гнівалась на матір, як та часом ударить. А тепер би і руки тієї цілувала, якби били. Та важка земля у матері на грудях. У наймах, кажуть, і батька не вжалієш. А вже сироту, то й не думав ніхто жаліти. Ходила й по снігу боса, їла й такий хліб, що собаці треба розмочити в помийниці. Та й тоді вона не схоче. Що вже на вулиці хлопці та дівчата... Прикладки до неї прикладають загадки. Угадайте, що на світі найшвидше біга. Левантина, який її хазяйка потилишниками нагодує, панночкою та приплентачкою дражнять. Дещо з цього Левантина розказувала Романові, а він жалів її, що вона така гарна та молода, та поневіряється в наймах. Вона йому така вдячна була за ту ласку бо мало її бачила, і казала про те, як їй і тепер важко жити в струків, що дуже з неї знущається сердита і лаюча стручиха. А одного разу Роман застав її на леваді, як вона сиділа і тяжко плакала. Стрручиха попобила її качалкою ні за що. Хтось з хазяйських дітей побив лампатку біля богів, а хазяйка звернула на неї. Левантина плакала і нарікала на свою долю, а Роман розважав її ласкавими словами і пригорнув до себе. Вона вже не пручалась і не щулась, як він став її цілувати, і вона його цілувала, плакала і цілувала, і звала братіком, і милим, і рідненьким, і їй так гарно, гарно стало. І вона забула строчиху з качалкою, і все забула, сиділа з ним обнявшись і розмовляла, і ззиралася з ним очима при місячному сяйві. З того часу Левантина вже вважала Романа за свого парубка, за жениха, і поводилась з ним так, як, звичайно, дівчата на селі своїми женихами поводяться. І, як звичайно на селі бувало, він став ходити до неї ночувати в повітку, і вони так любо розмовляли довгими ночами. І їй здавалось, мов того Романа, що так негарно займав її спершу, уже й не було. Він був такий, як і всі сільські парубки, поводився з нею чесно, по правді, і дедалі вона його дужче і дужче кохала. А Роман, вертаючись від Левантини з повідки додому, раз по раз думав. Доки ж воно так буде. Його розпогананій городським життям удачі уже докучало чесне кохання, озивалась його звіряча природа. А бідна дівчина того нічого не знала, не розуміла, віддала йому всю свою душу. І не помічала, що вона вже надійшла аж на край страшної безодні. Ще раз ступни тією стежкою наперед, і враз зникне земля, і, скрикнувши страшно, як птиця підстрелена, впаде вона туди у глиб, хапаючись руками за повітря, обриваючи тіло обостанню її житті, скелю та й на дно безодні, уже бездушним, покаліченим трупом. Увесь цей час батько не займав Романа, і синам звелів не займати. Зіньком це легко було, бо вдався лагідної вдачі, та й сам так думав, як і батько. Але Денис лютував страшенно. Він такий невсепущий хазяїн, працював до кривавого поту, відпочинку ніколи не знав і не знає, а цей дармоїв, це леда, що буде переводити добро... Надбане його Денисовою працею, дурно їстиме хліб, зароблений його руками? Та вже хоч би їв мовчки, а то ще величається, ще й несеться. Де ж таки це видано?